Gurekin sugarai uh, enpresako peio arluset zeren egiten al gui enpresa bat dela sugarai aspalditika aipatzen dizuegu uh, proiektu hau uh, Euskal igatietan uh, haste hastetik hogeitaratko dugu ergarai eskualdean beraz muntatu dela talde bat uh, ergarai aldeko egura arbolaren lantzeko eta uh, etxeko berogailuenko egur bilakatzeko um, urte zonbaiteko prozesua izan da eta beharba peio hogeiteraz Aztenalko daukuzu, eh, bi hitz nola partitu zen sugarei, nola muntatu zen sugarei. Aztapenian, 2000 eta behatzian, beraz, bildu ginen, ara, gendezon baita, nahikeri batekin, ekonomiaren inguruan proiektu baten garatzeko, beraz, aztapenian elkarte bezala montatu gira, 2000 eta hama lauian sortu ginen, uh, sugarai elkartea, eta gure aktivitatea hasi, ala, argunt, laguntzaile gisa, elkarte bezala. Eta urte bat berantago, 2000 eta hama bostean, nahi ginen aktivitate hori egituratu, eta beraz sortu ginen enpresa bat, beraz uh, kooperatiba moduan, eh, interes kolektiboko kooperatiba moduan, eta, bon, egeran lehen uh, urte eta erdian 2000 eta hama Uh, astapena baitzen, hainitz uh, laguntzailek lagun ere du, lagundu dugu uh, hala, uh, abiapen hori, eta 2000 eta amazazpiti geroztik, zinez egituratiak gira, badugu uh, langile bat denbora oso nahi dena, bastimendu berri bat ere aurtenera eraikia eta beraz, uh, huay, asiko gira zinez uh, lanbide bete-betean. Errandu zu behaz, elkartetik enpresarat nola bilakatu edo nola ibilizidezten, mainan bada ere, uh, zura edo uh, eguha, eh, hori, uh, ergaraiko biltzen duzu eta hau ere, hain prestatzen den lan bat da, ez da egunetik biheramunerat uh, ahapatzen uh, eguha. Hora hori da, eh? e, bon, eguhaaren zikloa askil luzea da, eguha idortzeko behar dira, eh. Untxai doztzeko kasik behar dira bi urte, gero ala bat dira beste e, prozesu batzu, ala denbora pixka bat irabaztena albaita. Baina ergan nahi du, ala 2006 eko astapenetik ari girela gure gure estoka prestatzen eta presgira, e, ala parte baten libratzeko bakarik orai udauntan. Um, Erran duzulekuko ekonomia garatzeko helburua duzuela horrekin, uh, horretaraz dezagun behar badain zuleri, izan dela ekonomia bat egujarekin eta handia gainera? Hala hori bera, eh? uh, 2000 eta behatzean erazt gure proiektua abiatu ginoelarik, hori nahi dudugu pixkat gure gure pentsamoldea, uh, diela irutanoi urte mendiben izan zen uh, segeriari buruz, E, kin behar da bi bakkatu mila behatzeunta hoita hamakta mila beattzenunta begeita ha mag urtetan segeri bat izan zela mendien eta enpresa horurtan e, begehun pasa jende e, lanean naizela. eta beraz ara, e, bon, biztan den gure helburua ez balin bada horta teltzea ere, e, bakinakinen eggarren munduan bala zerbait egiteko eta beraz ara, hori buruz joan dira jakinez... E, Lekianberian baginela nahiko eh, egura gure aktivitatearen eh, sortzeko. Aktivitatea asia zireztea sohtzen, bat duzue langile bat, eta uste dut ere, eta ortarako zaituko gomitatu, proiektua dela beste bat ere ukaitea, kapitala emendatzeko deialdi bat egiten duzue, behaz lehenik, aipadezagun mendiben duzuen uh, ategbea, edo uh, mendibeko gune hori, eta langileak egiten duena. Beraz, gure langilea denbora osoan ari da gurekin ugtagiraren uh, lehenetikat. Uh, mementoko postu batekin nokmalki uh, uh, langusia betetzen dugu. Gero biztanera gure helburuetan da ondoko urtetan uh, zer gaitik ez beste lan postu bat edo batzu ere sohtzia hori zinez emekin emekin da. Eh, Langile horren eh, bai, lana ergesteko eta eta sugaraien aktivitata ere agun garatzeko beharrezkoak ginuen aterbe bat, eh, ara, eraikuntza bat eh, egurra transformatzeko eta gehien bat stokatzeko ere. Beraz eraikuntza hori egina dugu aurten urte astapen nutan eta egduzun eh, bezala eh, ara udauntan eh, egiten dugu kanpaina bat eh, gure kapitala heendatzeko, Freseski era ikuntza horren azken fresak uh, kubritzeko. Eta uh, gure, uh, gure elburuazen uh, ez argunt uh, bankuetxeari uh, dirua galdegitean, egin nuen ere gure, uh, gure dirutik uh, pixka bat atera uh, uh, fresetan jartzeko. Gia danik egine izan duzue, olako uh, operazio bat edo olako deialdi bat diru laguntzari martxaten da? Bai, lehen deialdia egin ginuen e, sortzeko ortzeko. E, interes kolektiboko kooperatiba batean edonor sartzena aldela. E, eran nahi dut pertsona fisikoak baita enpresak edo elkarteak edo organismo publikoak e, organismo publikoetan izaiten aldira errikoetxeak edo erri elkargoa edo, ara, den denak dira e, aldira estruktura horretan. Eta gure lehen, lehen deialdia egin ginuen beraz enpresa ortzeko. Biziki untxa... E, Pasatu, pasatu ginoen, orotarat bildu ditugu e, 29 mila euro pasa, eta beraz e, egin ginoen deialdi bat berdin berdina, izan zen e, neguan e, gaindi eta beraz orai ara, gure bigarrenada, ez dugu elburu berdina gero hainbeste biltzen dugu biztenden hainbato be, baina e, e, elburua apalago dugu untsalitaike 29 mila euroren biltzea eun euroko parteak parte sozialak azkenean saltzen dituzue. Mai hori da eh? astapenean ere hori izan ginuen uh, gure gure helmuga, uh, Eun euroko parteak dira eta bizton dena nahi bezain bat harttzen al da. Noraginak da laguntzeko. Aski simple da, eh? badugu mail bat beraz zik sugaraai, Uh, gmail.com hortararat idazten alduzue uh, informazio guziak biltzeko Ez dugu webgunerik uh, baan gero pupublikbliziitatea egin bai uh, uh, mailak igo giiz bai egilkargoaren bidez ere eregilkargoaren baitan bada webgunaren baitan badira nahiko informazioak eta uh, ara, edo besteaz er garai aldetik ere ha uh, kontaktuak biltzeko.